Ja, vi har läst Expressen idag. Där har vi bland annat tittat följande rubrik. Sturebadet, jubel i Turken. De jubilerar där nämligen. Och här har vi Herr Turken själv, Ali Baba Lindemann. Välkommen hit. Gratulerar på jubileumsdagen. Ja, jag tackar. Det är skojigt faktiskt att så många människor vill bada. Bada menar här i är... Och det har på i hundra år. Det är faktiskt väldigt skojigt. Och det finns väldigt skojigt är trevligare att komma in på jobbet på morgonen och, och se komma in i, i till exempel där i vackra marmorhallarna där och stora marmorborden där folk masseras, där massor av människor ligger på magen där och får sin massag och då känner man sig som Alibaba och 40 rövarna säga. Det, det, det, det är någonting i den känslan, man känns det som i en rikedomsgrotta kan man säga för så vackert är det ju där med dessa mässingsbeslag och marmor och och mormor som arbetar där också och farmor och alla de som knådar knodkäringarna som vi har mm. Trevliga människor allesammans är vi mm. Man får hålla dem i järnhand Så är Haste det, det? Järnhand är tvunget Aha. Ja. Ja, ja, ja. ja det är ju nämligen så Massako till, det är järnhänder Som ska knåda och knåda och knåda och, knåda och knåda Folk ska inte få ha en ledig muskel Över hela kroppen Nej. En gång, jag börjar ju, jag var ju inte, ja, ja, jag är ju turk. Och det kan inte. det, jag är turk. Ja. Och um, ja, vet du att det finns turk på burk? Nej, det finns inte. Det Nej, <laughs> det har inte jag heller faktiskt. Men det känns så ibland där inne i när det blir riktigt varmt. Då blir det tryck, det hårt tryck. Mm. När man masserar ska man ha hårt tryck. Då börjar man nere vid fötterna. En del människor är lösa i hullet. Jag kommer ihåg ja. en här. det var ganska fet typ. Han var väl i 40-årsåldern, um, någonting sådär, ja, 50-årsåldern kanske Och han var ganska stöddig Och han ville masseras ja. Men han var så ljust skrapad den där här alltså. Jag började vid fötterna och knåda Och knåda och knåda Jag, jag tycker benen blev väldigt slanka och fina Jag Titta upp, han upp så här En stor bulle Så ja. jo, det, jo. Alltså, jag Fick massera ner och massera huvudet på honom. Ja. Och då blev huvudet bara smalt men vackert Och så han han lika tjockare mitt på Då kunde man massera omkring musklerna på honom Jag modellerade om honom så han såg ut som Han såg faktiskt ut som en svan När han gick därifrån Ja, gillade han det då? Han gillade det, han har nämligen varit den fula ankungen förut Ja, det han var enkling Den fula enklingen kallades han för Innan Svanström hette han ja. Väldigt trevlig man i pappersbranschen <ratt> Nej, svala var det, papperssvala var det Han var ja. hej, ho, hej ho, Vi är hem från gruvan och... Ja, sen så ska ju Sen ska ju eh, tada -tada -tada -tada -tada -tada. Livet går vidare och bastun hållas igång ja. hej, hej, hej, hej, hej Det är varmt Det är varmt, ja Jag försökte börja, jag tyckte inte om det var varmt Så jag försökte köra med vanlig rumstemperatur där Men det eh, var många gäster som inte gillade det där utan vi fick... Sen så ju fler det kommer in Desto varmare blir det ju ja, ja. Det kan man inte undvika Och det blir varmare och varmare Ibland är det uppåt en, uppåt en grader Och eh, jag kan inte läsa av det Jag är för kort Termometern sitter för högt och jag är för kort En gång, jag det så kort när jag stannade inne för länge I bastun en gång, jag var 12 meter förut Turkiska meter, det är ungefär ja, 2,20 Franska meter I alla fall eh, Jag satt i bastun och titta. På, <laughs> ja, ja. på tvn som jag har där inne, Till vänster ja, ja. Och eh, då så eh, Ja, det ångade på Och jag hade ju Glömt nycklarna, så jag var inlåst Jag eh, krympte Och eh, gick ner 12 fortnummer, ett par människor som var Som var små från början, de försvann alldeles <laughs> Och då blev det ju lite Svalare och på så sätt kom vi ut då kommer vi ut Då, vi ut. Jaha. E, då vi ut Ja, vad ska jag mer berätta om? Ska jag berätta om hur värmen uppkommer? Jo, vi har två skojt. stackars Stackars personer Som sitter i källaren och cyklar på en dynamo Ja, och på det Oj, viset så, så kommer värmen upp genom en ledning och det... Ja Ja Jo, jag anställde ju en annan turk En extra turk, det blev för ont om turkar Tyckte de, det var så kallt i vatten, vi ska ha lite varmare vatten Vi brukar nämligen få ligga i och värma upp vattnet ett slag på månader Och ja. det räckte inte med en turk och de kallar in en annan turk Så han hade förut jobbat nere på vår kennel På hundturken som vi har utanför Där man ja. tvättar hundar ja. Ligger ner till underdogs som vi har under det mm. I källaren, hundarna i källaren Då har väl hört Tingsten ja, ja. Nu är alla fall Han släpptes lys, hundturken Han kom upp och började ja han, ja han började men det var en slarvig typ han ja, slägde kläderna överallt där hittar man Snabelskor i foyé <gården> då i omklädningsrummet och fe i och ja, nej det var det var ingen ordig och ändas rymda ja jo, han han sprang rätt in på damavdelningen oj, oj oj ja i och på han en turban. Ja. Och han gick in och... Och, och, och, och, och så sa Hej, grabbar. Jag har fått tål i Nej. Ja. Jag var en snuskig typ. Ja. ja. Min mamma är riktigt stolt över mig att jag har lyckats så bra. Arbetat mig upp från vanliga... Vanliga upp till detta. Ja, Det är ju lite finare där. Ja, det, är, det är ju det, det finaste. som finns. Oj, oj, oj. Vad fint det är. Mamma... Hon... Ja, hon vet inte riktigt vad jag förstår inte svenska så bra Jag har glömt turkiska Men hon förstår lite svensk ja. oh, Jag kommer ihåg hur det var nu. Jo, hon, ja. ville, hon ville ha ett kort av mig ja. <laughs> Taget ja. på arbetet ja. Ja, ja. Ja. Jag hade nu blivit fotograferad där in i bastun helt naken alltså ja, ja. Men tycker, tyckte jag, Nej kan man inte skicka till en gammal mor Hon är turk också Nej det, det går inte Så jag klippte av det där kortet Och så skickade jag över halvan jag. Men så när jag hade postat kortet Så tittade jag efter så här Jag skickade fel halva ja. Och sen några dagar efteråt Så fick jag telefon från Istanbul då Morsan och sa Hej vad kul att höra från Det var trevlig Hon ser lite illa Hon är gammal och Så jag tänkte, det gör inte så sa. Uh, fick du kortet, så jag. <laughs> Ska jag fråga? Ja, det var bra. Det var ju papp upp i dagen. Det orakade och slipsen på snedag.